Hanni und Nanni in Paris. So. Monsieur votre commande à groupe. Donc nous allons dans le début de Santé vers Paris, Charles Le Gaulle, estivant l'agrissage à 8h40. Un petit peu de monde aujourd'hui est arrivé sur Paris, donc euh. On va demander de réconcilier pour Mensch, Anni, jetzt wird es ernst. Wir zwei in Paris. Dazu noch ganz allein auf uns gestellt. Na ja, übertreib mal nicht, Hanni. Von ganz allein kann hier nun wirklich nicht die Rede sein. Schließlich werden wir von einer Gastfamilie aufgenommen. Und selbst wenn es wieder erwarten, dort schrecklich werden sollte, ist das Experiment ja schon in zwei Wochen überstanden. Ein tolles Experiment. Als Austauschschülerin bei einer Familie, die wir überhaupt noch nicht kennen. Warum haben wir der Sache nur zugestimmt, hm? Weil wir von Natur aus neugierig sind. Außerdem waren wir noch niemals in Paris. Hoffentlich kriege ich nicht heute Abend schon Heimweh. Na ja, du kannst dich ja zumindest etwas auf Französisch verständigen. Aber mein Wortschatz ist absolut begrenzt. Und deshalb hat sich unsere Französischlehrerin Mansell wohl auch so stark dafür eingesetzt, dass wir beide nach Paris gehen. Soll ich den Piloten nicht lieber bitten, gleich wieder umzukehren? <lacht> kannst du ja versuchen, Schwesterchen. Aber ich brenne darauf, Jacqueline und Babette persönlich kennenzulernen. Schließlich kennen wir sie bisher ja nur von einem Foto. Und den beiden geht es bestimmt genauso. Also schön. Und außerdem haben wir ja noch uns. Mhm. Ey, da ist er ja! Ich kann ihn schon sehen. Was ist denn jetzt los? Wen kannst du sehen? Ja, den Eiffelturm. Da ist der Schau. Tatsächlich! Wow! Weißt du was? Jetzt beginne ich mich auch auf Paris zu freuen. Mein Glück. Ich dachte schon, du würdest gar nicht mehr zur Vernunft kommen. Ich sag dir jetzt schon, das werden für uns zwei unvergessliche Wochen werden. Ja! Nachdem das Flugzeug gelandet war, verging noch eine halbe Stunde, bis Hanni und Nanni endlich ihre Koffer vom Transportband in Empfang nehmen konnten und die Ankunftshalle verließen. Hier stand ein ganzer Pulk von Menschen. Die Zwillinge sahen sich irritiert um und versuchten in dem Gewimmel die Gesichter der beiden Mädchen ausfindig zu machen, die sie bisher ja nur von einer Fotografie herkannten. Siehst du sie irgendwo, Nanni? Jacqueline und Babette? Mhm. Keine Spur, Hannah. Na, das fängt ja schon mal gut an. Aber wir hatten sie doch hoch und heilig versprochen, uns hier abzuholen, oder? Da, da, sieh doch, die Frau dort mit dem Sonnenhut. Ah, sie hält ein Schild in die Höhe. Hanni und Nanny Sullivan. <lacht> Sind wir das? Komm. <lacht> ähm. Bonjour madame, nous sommes Hani et Nani. Ah oui, bonjour madame. Hani et Nani, bienvenue à Paris. Ist das herzlich willkommen? Ich merke, dass ihr die französische Sprache schon perfekt beherrscht. Oh Nein. oui! Nein, übertreiben Sie mal nicht. Ah, Sie Sie sprechen Deutsch. Allerdings, ah. obwohl das ihre Französischlehrerin wohl überhaupt nicht recht sein wird, denn seid ihr ja unter anderem hier, um besser zu lernen. Also, mir fällt ein Stein vom Herzen, Madame Bardot. Ihr könnt mich ruhig mit meinem Vornamen anreden. Und er lautet nicht Brigitte, wie Brigitte Bardot, der berühmte Schauspielerin, <lacht> sondern schlicht und einfach Mireille. Ach, das okay. hört sich gut an. Aber sagen Sie, äh, ich meine Mireille, wo sind denn Jacqueline und Babette? Mhm. Die beiden wollten uns doch auch abholen. Ah, hört bloß auf. Den beiden war es draußen zu heiß und sie wollten lieber in klimatisierten Wagen auf euch warten. Uah, nein, Glück, dass sie gekommen sind. Ich weiß auch nicht, was zur Zeit in die beiden gefahren ist. Jacqueline und Babette sind gerade in einer sehr merkwürdigen Phase. Meine ja. große Hoffnung ist ja, dass vielleicht ihr einen Zugang zu den beiden findet. Das klingt ja nicht gerade vielversprechend. Ach was, vielleicht sehe ich das auch nur zu pessimistisch. Mhm. Auf alle Fälle seid ihr genau das Richtige, was meine Töchter jetzt benötigen. <lacht> Zwei fröhliche und aufgeschlossene Freundinnen. Mhm. Und nun kommt, ich bin schon mächtig gespannt auf ihre erste Begegnung. Äh, nur so sie, und was hieß das jetzt? Wir ebenso. Okay. Als die Zwillinge mit Madame Bardot am Parkplatz ankamen, saßen Jacqueline und Babette auf dem Rücksitz eines modernen Jeeps, die Nasen tief in einem Modemagazin vergraben. So, da wären wir. Dann steig mal aus und begrüßt eure neue Freundinnen. Salut! Et bonjour! Ja, salut! Hallo! S'il vous plaît, descendez immédiatement et souhaitez la bienvenue à Annie Annie. Lassen Sie nur, Mireille. Wir können uns doch auch gleich zu Ihnen setzen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Jacqueline et Babette. Je dois vraiment me mettre en colère. Was hat Mireille gerade gesagt, Nani? Dass mir gleich der Tragenplatz. Ja. Oh. Wir packen erst mal unsere Koffer auf die Ladefläche, Mireille. Mhm. Also schön. Los, steigen wir ein, Nani. Okay. okay. Voilà. Puisque nous à vous. C'est ma soeur Annie et je suis Anne. Oh, oui, salut. Bei daim Franzisisch kriegt man ja A Ausfall. Da wir wohl eure hey, In euren Briefen habt ihr doch wir immer nur Wir sind zweisprachig auf aufgewachsen. Ne? Oder besser gesagt, dazu genötigt worden. Ach, mir ja. fällt ein Stein vom Herzen. Mein Französisch hm. ist nämlich leider nicht... Aber glaubt nicht, dass wir deshalb für euch die ganze Zeit als Dolmetscherin zur Verfügung stehen werden. Ist schon, mhm. klar. Oh, oh. Ist also nichts mit Urlaub in Paris. Hm. Da hätten wir zu Hause vielleicht lieber einen Fremdsprachenkurs besuchen sollen, oder? Nichts dagegen könnt ihr ja immer noch. Ihr zeigt mhm. euch ja mal wieder von eurer besten Seite. Ein Eisblock ist ja nichts dagegen. Na, zumindest passt das. Ein Eisblock bei der brütenden Hitze hier wirkt sehr erfrischend. Und morgen soll es sogar noch eiser werden. Mhm. Ganz Paris liegt unter einer Hitzeglocke. Aber wir fahren am besten erstmal los. Alle Eine Hitzeglocke. Na, da kann man ja nur hoffen, dass das Eis so schnell wie möglich schmelzen wird, oder? Mhm. Zur gleichen Zeit hatten sich die Mädchen des Lindenhof-Internats im Speisesaal eingefunden, um ebenfalls zwei Gastschülerinnen in Empfang zu nehmen. Als sich die große Flügeltür öffnete und die Direktorin Frau Theobald mit den neuen Schülerinnen eintrat, verstummte das aufgeregte Geschnatter. Alle erhoben sich von ihren Plätzen und zeigten sich von ihrer besten Seite. Ja. Liebe Mädchen, ihr seid sicherlich auf eure Gastschülerinnen schon genauso gespannt wie sie auf euch. Deshalb möchte ich auch gar keine lange Rede halten und gleich zur Sache kommen. Das sind Francine und Monique aus Paris. Die beiden werden in den nächsten zwei Wochen unsere Schule bereichern und ich hoffe, dass ihr bestens miteinander auskommen werdet. Schönen schönen schönen schönen schönen Et c'est ma soeur Francine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Oh je, zwei Wochen französisch Unterricht am Stück. Die Zeit wird sich hinziehen, wie ein meterlanges Spaghetti. Oh ja, mit Camembert und Roquefort dazu. Oh, leckerer Stiegel-Käse. Oh, schon bei dem mhm. Gedanken wird mir übel. Okay, okay, dann ohne Käse. <lacht> also, wenn ihr mich fragt, die beiden machen auf mich überhaupt keinen eleganten Eindruck. Pariser Schick stelle ich mir wirklich anders vor. Und gerade das, liebe Ellie, macht mir die beiden besonders sympathisch. Wir werden Monique und Francine jetzt erstmal genauer unter die Lupe nehmen, Mädchen. Sozusagen auf Herz und Nieren buchen, ob wir sie in unseren engen Kreis aufnehmen wollen. Ja, okay. Na ja, also dann auf ins Gefecht, Kinder. Draußen ist herrlichstes Wetter und das Wasser im Pool hat die ideale Temperatur. Hoffentlich haben die beiden ihre Bikinis eingepackt. Also ich kläre das mal eben. Was ist denn mit dir, Jenny? Du hm? guckst so nachdenklich, gefallen dir unsere Gastschülerin? Hm? Ach, das kann ich doch jetzt noch nicht sagen, Fiss. Nein, ich musste nur gerade an unsere Zwillinge denken, wie es Honey und Nonny in Paris wohl gehen mag. Wie gerne wäre ich da jetzt ein Mäuschen unter dem Tisch und würde die Sache aus der Nähe beobachten. Tja, wer kann das wissen? Jennys Gedanken an die Zwillinge in Paris waren gar nicht so verkehrt. Denn nachdem die vier Mädchen mit Madame Bardot in der Wohnung angekommen waren, hatten sich Hanni und Nanny in ihr Zimmer zurückgezogen. Hier machten sie ihrem Ärger erstmal gehörig Luft. Ich glaube es einfach nicht. Man kann ja mal Pech haben, Hanni. Aber warum müssen wir uns ausgerechnet in den größten Misthaufen von Paris setzen? Frag mich was Leichteres, Nanni. Jacqueline und Babette sind einfach das Letzte. Ja. Was haben wir denen nur getan? Krass. Ich fühle mich schon jetzt wie eine Aussätzige. Die behandeln uns, als hätten wir eine Seuche mit eingeführt. Mhm. Und wie die ihre Mutter behandelt. Ja. Die Arme predigt ja nur tauben Ohren. In Lindenhof kämen die mit dieser Masche nicht eine Stunde durch. Genau. Ich würde am liebsten gleich wieder zurückfliegen, Nanni. Vergiss es. Das können wir uns gleich abschminken. Wir müssen jetzt wohl oder übel zwei Wochen hier mit denen aushalten. Aber das überlebe ich nicht. Comment pouvez-vous vous aussi désagréablement avec nos invités? Du und Papa habt doch die beiden ins ausgeholt. Kümmert ihr euch doch um sie. Die sind doch total langweilig. Und wie die schon aussehen. Die Kleider und ihre Frisuren. Die passen einfach nicht zu uns. Das sagen die beiden doch extra auf Deutsch. Damit wir auch gleich über alles im Bilde sind kommt gleich so richtige Urlaubsstimmung auf. <lacht> also, ihr springt jetzt über eure Schatten und kümmert euch um die beiden. Und wenn ihr euch weiterhin so frisch verhaltet, werde ich dafür sorgen, dass euer Vater euch nachher kräftig den Kopf wäscht. Das wird auch nichts nützen. Babette, wir gehen. Nee. Wagt es nicht, ohne Anni und Anni die Wohnung zu verlassen. <lacht> ich bin begeistert. Was machen wir denn jetzt? Tja, das Beste daraus. Wow! Schau mal aus dem Dachfenster, Nanni! Trotz allem liegt uns von hier aus gesehen Paris zu Füßen! Wow! Mensch, toll! Das Haus liegt direkt an einem riesigen Park. Mhm. Das habe ich vorhin bei unserer Ankunft überhaupt nicht bemerkt. Ich habe nur auf den Neifelturm geachtet. Ja, das muss der Park du Champ de Mars sein. Wir residieren hier in einer der edelsten Gegenden von Paris. Was haben wir davon, wenn sich Statlin und Babette uns gegenüber so unedel aufführen, Hani? Tja, um dir darauf eine Antwort geben zu können, da muss ich wohl erstmal eine Nacht drüber schlafen. Aber jetzt sollten wir eigentlich erstmal... Na ja, bitte? Darf ich kurz stören? Na, sicher Ach. doch. Ich kann mich für das Benehmen meiner Töchter nur bei euch entschuldigen. Es tut mir leid. Das ist nett, Mireille. Aber so, wie es aussieht, müssen wir da jetzt einfach durch, oder? Eine kluge Einstellung. Aber ich hoffe, dass sich noch alles zum Guten wendet. Und das äußerst schnell. Naja, an uns soll's nicht liegen. Ich glaube, am besten würde es sein, wenn Nanni und ich draußen erst mal ein wenig die Gegend erkunden. Schließlich kennen wir Paris bisher nur aus dem Reiseführer. Das hört sich vernünftig an. Seid aber bitte rechtzeitig zum Abendbrot zurück. D'accord. Wir essen um sechs. Und bis dahin ist mein Mann auch wieder von der Arbeit zurück. Wir werden pünktlich sein, Mireille. Auf jeden Fall. Schön. Und vielleicht haben sich die Wogen bis dahin auch wieder etwas geglättet. Abwarten. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Mhm. Am Pool der Lindenhofschule herrschte eine ausgelassene Stimmung. Das lag vor allem daran, dass die beiden Gastschülerinnen, Monique und Francine, offenbar für jeden Spaß zu haben waren. Ausgelassen hatten sich die Französinnen mit den anderen Mädchen im Wasser amüsiert. Nun lagen sie auf den Liegestühlen in der Sonne. Und die Lindenhofer versuchten mit ihren radebrechenden Fremdsprachenbrocken eine gepflegte Konversation zu führen. Für Ellie war das geradezu eine ausweglose Tortur. Ähm, est-ce que Paris äh, vraiment, ähm, ja. oh, was heißt beeindruckend denn auf Französisch? Ähm, beeindruckend. Beeindruckend. Ach je, wenn ich das jetzt nur erscheint. Ich glaube, ich, ich weiß. Es. Ah, ni impressionnant. Ah, ja, das Oui oui. Euh, impressionnant. Okay, uh, okay mm -hmm. dann das Ganze noch mal von vorne. Okay, <laughs> <laughs> <okay>, uh, <laughs> Paris est okay, uh, okay, vraiment impressionnant. Euh, <hums> <hums> particulierement uh, si on parle de la mode. N'est-ce <hums> pas? <hums> <hums> <hums> also, ich kann einen Eiffelturm nach dem anderen Ellie, wenn es um mode geht, Riechst du dich ja wirklich einzappen aus der Krone? <lacht> <lacht> Respekt! <lacht> <lacht> Nun ne devrions plus torturer les deux Francine. Moment mal, was hat Monique da gerade gesagt? Wir sollten sie nicht länger quälen? Ja, nee? das habe ich auch verstanden. Was meint sie damit? Das wüsste ich jetzt aber auch gerne. Habt ihr es denn wirklich noch nicht bemerkt? Hm? <lacht> Meine Schwester und ich sprechen auch Deutsch. Wir verstehen jedes Wort. Na ja, so fast jedes Wort. Das kann ja nicht Solltet ihr wohl leiser sein? Wenn das herauskommt, kriegen wir eine Menge Ärger. Hm. Aber was du das denn? Weil wir eurer Direktorin und eurer Französischlehrerin hoch und eilig versprechen mussten, darüber kein einziges Wort zu verlieren. Das nennt man wohl eindeutig zweideutig. Ja, aber warum dürft ihr uns das so nicht sagen? Naja, also ich vermute mal, dass die beiden mit uns zwar gebrochen Deutsch sprechen sollen, aber ihrerseits dabei nicht durchblicken lassen dürfen, dass sie sowieso jedes Wort verstehen. Ja. Denn dann wären wir ja nicht gezwungen, uns bis zur Selbstaufgabe mit der französischen Grammatik herumzuquellen, ja. um so mit spielerisch diese Fremdsprache beherrschen zu lernen. Naja, ah, ja. also, da kenne ich weitaus witzigere Spiele. Naja, <lacht> und wie kommt es, dass ihr so gut Deutsch könnt, Monique und Francine? Weil unsere Eltern früher eine lange Zeit hier gelebt haben. Mhm. Aber Aha. da gab es uns noch gar nicht. Also, wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn jetzt für euch ziehen. <lacht> Aber in dem Wetter <lacht> ist mir das viel zu heiß. Dennoch, Respekt, euer Deutsch ist ja nahezu perfekt. Ja. Eben drum mussten wir der Direktorin ja das Versprechen geben, euch das auf keinen Fall wissen zu lassen. Mhm. Und wir werden dichthalten, worauf ihr euch verlassen könnt. Und ich überlege auch schon fieberhaft, wie wir der Theobald und unserer Mamsel mit diesem geheimen Wissen einen netten Streich spielen können. Oh, das nimmt sich an jenny Ein genialer Streich ist auch schon lange überfühlt. Ja, <lacht> ja. <ist> Aber <lacht> denkt daran, niemand darf von diesem geheimen Wissen, Nein. auch wenn es euch noch so schwerfällt. Wir spielen das Kabinettstückchen weiter wie bisher. Mhm. Radebrechendes Deutsch von unserer Seite mhm. und katastrophales Französisch oh. von eurer Seite. Ui, ui, ui. Oh, danke, Frau C. Ich habe schon verstanden. <lacht> Als Hanni und Nanni in Paris die Wohnung der Bardots verließen und auf die Avenue hinaustraten, blieben sie zunächst verunsichert stehen und blickten sich in alle Richtungen um. Naja, die Gegend scheint hier zwar schon nobel zu sein, Nanni, aber nach meinem Geschmack fahren hier viel zu viele Autos herum. Und die Hälfte der Wagen wird bestimmt nur von Touristen gefahren. Mhm. Wo gehen wir denn als erstes hin? Hast du schon einen Plan gemacht? Also... Den Eiffelturm will ich natürlich auch, aber ich finde, den heben wir uns für später auf. Mhm. Okay, warte. Hier, ich habe mir nämlich schon zu Hause einige Sehenswürdigkeiten im Stadtplan markiert, die wir uns unbedingt ansehen sollten. Du meinst Notre Dame? Ja, ganz genau. Mhm. Schon allein aus dem Grund, weil wir den Film so oft gesehen haben. <lacht> die Kathedrale müssen wir uns unbedingt mal in Realität haben. Ja, aber auf den Glöckner kann ich getrost verzichten. <lacht> Wie kommen wir denn am besten von hier dorthin? Na, mit der Metro. Ach ja, genau, so, nein, die Franzosen ihre U-Bahn. <lacht> Und wenn ich den Stadtplan hier richtig lese, dann liegt die nächste Metrostation mhm. an der übernächsten Straßenecke. Super, das kann ja nicht weit sein. Ja, da täuscht dich mal nicht. Manche Straßenblöcke ziehen sich wie ein Kaugummi gehörig in die Länge. Kein Problem für mich. Und je weiter wir uns von der Wohnung der Badeaus entfernen, desto mhm. besser. Leider wahr. Ja, los. Henn auf zur mhm. so, Unterkunft des Glöckners von Notre Dame. <lacht> Allein in einer fremden Stadt, noch dazu in einem fremdsprachigen Land ein Metro-Ticket zu lösen, war für Hanni und Nanni schon ein kleines Abenteuer. Hin und wieder vernahmen sie während der U-Bahn-Fahrt zwischen den vielen Leuten immer mal wieder ein paar deutsche Sprachfetzen von anderen Touristen. Dennoch verspürten die Zwillinge die ganze Zeit ein kribbelndes Gefühl, das zwischen Verlorenheit und Aufregung schwankte. Doch schon bald trafen sie an ihrem Ziel ein und standen auf dem Vorplatz der berühmten Kathedrale Notre-Dame de Paris. Ist das nicht atemberaubend, Honey? So imposant hatte ich mir das Gebäude gar nicht vorgestellt. Die ganze Pracht wird einem ja erst bewusst, wenn man leibhaftig davor steht. Fantastisch. Und wie alt ist die Kirche nochmal? Moment. Hier hm? auf dem Stadtplan, da stehen auch einige Infos zu den Sehenswürdigkeiten. Wo war denn das noch? Ah, hier. Hör dir das an. Die Kathedrale Notre Dame de Paris wurde in den Jahren von 1163 bis. 1345 errichtet und ist somit eines der frühesten gotischen Kirchengebäude Frankreichs. Gib mal her. Tatsächlich. 1163 bis 1345. Um bis dahin zurückzudenken, fehlt mir beinahe schon die Vorstellungskraft, Nani. Aber wenn man bedenkt, dass damals... Ah, ein Monster! Verrasch mich doch immer wieder ah. aufs neue, Schwesterchen. Findest du es wirklich so ungewöhnlich, hier vor Notre-Dame dem Glöckner zu begegnen? Ah, du meinst... Das ist ein Schauspieler, ah. der sich sicherlich sein Geld damit verdient, dass sich die Touristen mit ihm fotografieren lassen. Sieh doch, da kommen schon ein paar Leute mit Fotoapparaten und Handys. Oh Mann, wie peinlich. Aber du musst zugeben, dass diese Gummimaske und der Buckel voll gruselig aussehen. Allerdings. Wollen wir uns trotzdem mit ihm fotografieren lassen? Was heißt hier trotzdem, Nanni? Gerade deshalb. Allein schon, um damit später unserer Cousine Ellie das Fürchten beizubringen. Bei Tageslicht? Mhm. Na schön. Ich frage den Puckligen mal, was er für ein Foto haben will. <lacht> ähm, Excusez-moi, monsieur. Combien ça coûte une photo avec vous? Trois Euro. Drei Euro? Das ist aber nicht gerade günstig. <lacht> Na ja, was soll's? Ich schmeiß eine Runde. <lacht> Merci beaucoup, mademoiselle. Aber ich will auch mit aufs Foto. Wer knipst uns dann? Ach, ich frag mal die Frau dort. Ähm, Excusez-moi, madame. Ähm, voici mon appareil photo. Äh, äh, vous pouvez prendre une photo de nous, s'il vous plaît? Pas de problème, mademoiselle. Avec plaisir. C'est très gentil. Komm, Annie, den Glockner nehmen wir in die Mitte. Und jetzt ein entsetztes Gesicht. Ja. Ja. <lacht> Krass. Merci beaucoup, madame. De <lacht> rien. Nun aber schnell in die Kathedrale, denn wenn wir pünktlich um sechs schon wieder bei den Bardos sein wollen, dann bleibt uns gar nicht mehr so viel Zeit. Na dann los. Und Nanny blieb gerade noch eine halbe Stunde, sich die Notre-Dame-Kathedrale von innen anzusehen, da sie um 18 Uhr ja wieder bei den Bardos zum Abendessen sein mussten. Als sie, tief beeindruckt von dem Gebäude, wieder auf den Vorplatz hinaustraten, mussten sie schon einen Zahn zulegen, um pünktlich bei ihrer Gastfamilie einzutreffen. Doch als die Zwillinge zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit aus der Metrostation ins Freie hinaustraten, blieb Hanni plötzlich stehen und blickte sich irritiert um. Sag mal, Nanni, das war doch vorhin ein anderer Eingang, oder? Die Gegend hier kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ja, du hast recht. Aber die Station ist richtig. Und wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht, müsste die Avenue des Hufrins von der übernächsten Querstraße abzweigen. Ja? Hm. Bist du dir da wirklich sicher? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir in die entgegengesetzte Richtung müssen. Also, wenn du mir nicht glaubst, können wir ja in den Stadtplan schauen. Ich habe ja, ja nur keine Lust, den ganzen Weg nachher zurückzugehen. Verstehst du? Sag mal, wo ist der denn? Hm? Beim Notre Dame haben wir doch noch nachgeschaut, wann der Dom erbaut wurde. Mhm. Und da... Ach, Moment mal, Honey. Den Plan habe ich dann doch dir gegeben. Ja, stimmt. Kurz bevor der Glöckner mich von hinten erschreckt hat. Oh Mann. Dabei ist mir der Plan vor Schreck aus der Hand gefallen. <lacht> Und du hast ihn danach nicht mehr aufgehoben? Na toll. Verflixt. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns irgendwie durchfragen. Zum Glück ist die Avenue des Siffres ja keine unbekannte Straße. Hm. Sie liegt direkt beim Parc Duchamp. Und ich bin mir ganz sicher, dass der in dieser Richtung liegt. Na dann los. Wir Aber müssen ja nicht schon am ersten Tag bei den Badeaus mit Unpünktlichkeit glänzen. Hm. Nannis untrügliche Orientierungssinn hatte sie natürlich getäuscht, was ihr in dieser nahezu fremden Umgebung wirklich niemand übel nehmen konnte. Zwei falsche Wegbeschreibungen von Passanten, die sie unterwegs angesprochen hatten, sorgten schließlich dafür, dass die Zwillinge nicht zur vereinbarten Zeit bei den Pardos eintrafen. Ah, oh, merci. Also langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Oh, oui. Ob den beiden vielleicht etwas zugeschossen ist? Oh, dann hätten wir schon mal eine Sorge weniger. Arrête, Babette, ça suffit. Tu prends le droit de retour, hein? Wieso soll sie es zurücknehmen, Papa? Oui. Wir waren doch von Anfang an dagegen, dass diese deutschen Zwillinge... Oh, das werden sie öffentlich sein. Ich hoffe, <lacht> Hallo. Und entschuldigen Sie bitte vielmals, dass wir uns so verspätet oh, haben. Oh, Ich hatte schon Angst, dass euch etwas passiert ist. René, mm -mm. komm rein. Na, komm. Ja, danke. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Darf ich vorstellen? Annie und Nanny. Mhm. Und das ist Gilbert, mein Mann. Mhm. Ah, oui. Und zugleich der Vater dieser beiden Mädchen, die euch, wie ich schon gehört habe, einen ärztlichen Empfang bereitet Abend. und Sie sprechen auch so gut Deutsch? <lacht> oui, ma femme, pardon, meine Frau hat früher lange in Deutschland gelebt. Aha. Nicht diese Geschichte. Aber nun, setz euch erst mal. Ich denke, ihr seid sicher hungrig. Oh ja, danke. Ich habe wirklich Hunger. Ähm, wir haben Notre-Dame besichtigt. Oh, oh. Mhm. Und auf dem Rückweg haben wir uns total verlaufen. Oh, ja. Monje, äh, das würde mir in einer fremden Stadt sicher nicht anders M gehen. Bla, bla, bla. Moment mal, wir können doch nicht einfach so aufstehen, ne? Und ob wir können, wir haben schließlich aufgegessen. Ui, viens, ja, Jacqueline. La parbleu, ich kann es nicht glauben. Ich habe es dir doch gesagt, Chérie. Oh, ja, ich... Ich werde nachher mal ein ernstes Wort mit den beiden reden. Ebu, äh, Annie Enani, äh, kann ich nur empfehlen, euch von meinen Töchtern nicht einschüchtern zu lassen. Ne? Das schaffen sie nicht. Hm? Aber sie machen es einem nicht leicht. Ähm, haben Babette und Jacqueline ein gemeinsames Zimmer? Nun ja, eigentlich nicht. Aber ah, Babette hat Verstehe. Hm. Sie hat ihr Zimmer uns zur Verfügung gestellt, richtig? Hm. <lacht> Und das gewiss nicht freiwillig. Ah, das ist aber noch kein Grund, sie so unverschämt aufzuführen. Ne? Gastfreundlichkeit scheint den beiden tatsächlich ein Fremdwort zu sein. In Lindenhof hingegen herrschte eine nahezu ausgelassene und fröhliche Stimmung. Das lag vor allem daran, dass sich Jenny, wie bereits von ihr angekündigt, einen fabelhaften Streich ausgedacht hatte. Und das ausgerechnet für den französischen Unterricht bei ihrer beliebten Lehrerin Mademoiselle. Also, meine lieben Mädchen, nun zeigt doch einmal eure bezaubernden Gastschülerinnen aus Paris welch eine vorzügliche Französisch euch eure Manzelle in die letzten Jahre gelehrt hat. Eli, stelle dich deine beiden neuen Freundinnen doch einmal vor und berichte ihnen, was du nach der Beendigung von der Schule einmal erlernen willst. Oh, um Himmels Willen, das überlebe ich nicht. Was hast du gesagt, mein Vögelchen? Bitte erhebe dich von die Platz und sprich etwas lauter. Sonst können Monique und Francine dich doch gar nicht verstehen. Ja, Elin. Alors, äh, je m'appelle Elie Sullivan. Et je suis la cuisine de Honey <lacht> <y> Nanny. <lacht> <lacht> ähm, je veux... Äh, cuisine! Also... Elli, bist du vielleicht die Küche von Annie und Nanni? Mon dieu! Oh, oh, oh. Deine Französisch ist einfach fürchterlich, mein Vögelchen. Hat eure Mamselle in die letzten Jahre von der Schule denn wirklich so versagt? Je demande excuse à la mauvaise prononciation et le catastrophique français de mon étudiante. Qu'est-ce que vous disiez Je comprenais à peine un mot, madame. Évi, tu as qu'il ne s'est pas J'ai dit que je dois présenter mes excuses pour le mauvais français d'Elie. Le français d'Elie n'est pas si mauvais. Étrangement, elle parle beaucoup mieux que vous, madame. Oh! <laughs> Was soll das heißen? Elise französisch war besser als die meine. Mm -hmm. Willst mm -hmm. du mich halten zu die Narren? Was ist denn jetzt los? Si vous viviez on a mange longtemps, il peut arriver que la langue s'apaise mm -hmm. Bitte? Aber meine Franzis... wenn Francine Sie, behauptet, dass Sie, verehrte Mademoiselle, da eine Menge verwechseln und durcheinander bringen, mhm. dann, dann... wird es äh, wohl tatsächlich doch daran liegen, dass Sie schon zu lange hier in Deutschland ja? leben, wie Francine eben erklärt hat. Du, du, du hast auch alles verstanden, was Francine da eben gesagt hat. Ja. Sie etwa nicht, Mademoiselle? Ich, äh, Ich muss mich setzen. Es ist wirklich oh, sehr poli de vous de ne pas corriger votre professeur de français. Das kann ich nur bestätigen. Was du kannst nur bestätigen, Ellie. Na, na, das wir sie aus Respekt niemals verbessern würden. Mhm. Ja, ja, Louis! Äh, ich, ich muss mich befinden in einem Traum. Ich glaube, Mire ist nicht wohl. Habe ich jetzt oh. etwa meine eigene Muttersprache verlernt. Ja. Diese Worte und dieses Französisch. Ja, was haben Sie mademoiselle, ist die nicht wohl? So ist es, Hilda. Ich, ich glaube, ja. es ist besser, wenn ich mich für einen Moment bei die Ausmutter lege in die Krankenzimmer auf die Bett. Ja. Bitte entschuldigt mich, Mädchen. Oh, Mann. Oh. Na, das hat doch ausgezeichnet geklappt. Oui, oui. Wenn Mademoiselle auch nur ein paar Minuten in Ruhe darüber nachdenkt, wird sie gewiss schnell dahinter kommen, dass unsere französischen Sätze bis ins kleinste Detail mit euch abgesprochen werden. Aber bis dahin haben wir zumindest bis zum Rest der Stunde keinen Unterricht mehr. Tja, ja, ja, die gute alte Mamselle. Das hat man nun davon, wenn man unseren Gastschülerinnen verbietet, mit uns Deutsch zu sprechen. So kann man natürlich auch nicht darauf kommen, dass unser vorzügliches Französisch, nur ein Fake! Wow. <lacht> Aber ein bisschen leid tut mir unsere Mamselle jetzt schon. Oh. Ach was. Sie wird schon darüber hinwegkommen. Und falls sie es uns trotzdem krumm nimmt, wird unser kulinarischer Paris-Abend sie für alles entschädigen. Oh, oh. Kulinarischer Paris-Abend? Was meinst du denn damit, Monique? Na toll. Jetzt hat meine Schwester mal wieder ausgeplaudert, was eigentlich eine Überraschung für euch alle sein sollte. Wirklich. Ganz mm. toll, Monique. Ach was. Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist es doch viel spannender und unterhaltsamer, wenn wir die Sache alle gemeinsam organisieren. Mhm. Vor den Lehrerinnen und der Direktorin können wir es ja vorerst trotzdem geheim halten. Ach, ich zerplatze gleich vor Neugier, wenn ihr beide nicht gleich mal mit ein paar Infos rauskommt. Am letzten Abend vor unserer Abreise wollten Monique und ich euch Lindenhofer gemeinsam mit der Köchin ein tolles französisches mahl oh. Ja, mit Baguette, Beintrauben, oh. französischen Käsespezialitäten und einer echten Soup à l'Oignon. Oh. Was ist das denn? Oh Mensch, Elli, eben noch die Fremdsprachenexpertin und bereits jetzt stehst du schon wieder auf dem Schlauch. Oh. Unter einer Soup à l'Oignon versteht der Franzose eine Zwiebelsuppe. Oh. Das hört sich ja alles ziemlich gaumschmeichlerisch an. Mhm. Ja, und bei der Organisation können wir jede Hilfe gebrauchen. Ja, ja Es müssen ja noch Zutaten eingekauft werden und die Tische im Speisesaal müssen wir dekorieren. Ah, das wir. ja, das Ach, Aber ja. bis dahin darf niemand außerhalb unserer Klasse Wind davon bekommen. Mhm. Ihr Was? könnt euch voll und ganz auf uns verlassen. Ja. Und wie soll die ganze Sache dann nun ablaufen? Dazu komme ich jetzt. Also hört zu. Eine Aufregung. Doch während sich die Lindenhofmädchen mit Feuereifer in die festlichen Vorbereitungen stürzten, wurden für Hanni und Nanni die folgenden Tage in Paris zu einer wahren Qual. Und das lag einzig und allein an der Tatsache, dass Jacqueline und Babette keine Gelegenheit ausließen, den Zwillingen zu zeigen, dass sie bei den Bardots unerwünscht waren. Zu allem Unheil mussten sie mit den beiden auch noch die gleiche Schulklasse besuchen. Umso verwunderlicher war es, dass es eines Nachmittags an die Tür des Dachzimmers klopfte, gerade als Hanni und Nanni aufbrechen wollten, um endlich mal den Eiffelturm zu besteigen. Die Tür ist offen. Na, ihr beiden? Oh, ihr seid im Aufbruch? Allerdings. Wo soll's denn hingehen? Interessiert euch das wirklich? Okay, wir haben verstanden. Komm, Jacqueline, ich glaube, wir sind hier unerwünscht. Hey, was ist denn jetzt los? Moment mal. Ja? Also, wenn ihr es wirklich wissen wollt, Nanni und ich wollen zum Eiffelturm und uns Paris endlich mal von oben ansehen. Aus dem Dachfenster hier hat man natürlich auch einen fantastischen Ausblick. Aber das ist ja, glaube ich, nicht das Gleiche, oder? Also, ja, zu Zwillinge. Wir haben uns seit eurer Ankunft euch gegenüber nicht wirklich mit rumbekleckert. Aber nun haben wir uns dazu entschlossen, das Kriegsball zwischen uns zu begraben. Wieso? Also, also, den Krieg haben wir nicht angezettelt. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt überhaupt keine Lust dazu, mir von euch auch diesen Nachmittag verderben zu lassen. Und außerdem... Ach, komm, Nani. Die beiden haben uns doch gerade ein Friedensangebot gemacht. Meinst du nicht, dass es zumindest fair wäre, uns anzuhören, was die beiden sagen wollen? Also schön. Dann lasst mal hören. Also, es ist ja so, dass unsere Eltern über unseren Kopf hinweg bestimmt haben, dass ihr als Gastschülerin bei uns wohnen sollt. Hm. So, wir hm. wurden überhaupt nicht gefragt. Oui. und als ich dann auch noch mein Zimmer für euch räumen musste, da sind, da sind uns einfach die Sicherungen durchgebrannt. Mhm. Könnt ihr das denn nicht verstehen? Na ja, schon. Irgendwie Aber mussten wir uns doch wehren. Oui. Und äh, was hat euch dazu bewogen, eure Meinung so plötzlich zu ändern? Weil wir eingesehen haben, dass es völlig ungerecht war, euch dafür zu bestrafen. Mhm. Euch trifft nicht die geringste Schuld. Und um unseren Fehler wieder gut zu machen, haben wir gedacht, euch heute Abend zu einer Modenschau einzuladen. Oui! Ach, eine Modenschau? Also, ich weiß nicht oui, so oui, oui. Ihr müsst unbedingt dabei sein. Die bekanntesten Designer von Paris präsentieren ihre neuesten Kollektionen. Und außerdem trifft sich doch die ganze Prominenz. Ach, bitte, nehmt unser Friedensangebot doch an und sagt ja. Hm, was sagst du dazu, Hanni? Ach, ich finde, wir sollten mitgehen, Hanni. Auch wenn uns das Thema jetzt nicht so vom Hocker reißt wie Jacqueline und Babette. Aber wenn der Haussegen dafür nicht mehr schief hängt. Und was sagen eure Eltern zu der Sache? Oh, die gehen heute Abend eh ins Theater und würden von der ganzen Sache nichts mitkriegen. Und außerdem werden wir auch nicht so lange bleiben und längst vor Ihnen zu Hause sein. Also, ich weiß nicht. Nun seid doch keine Spielverderber. Also schön, wir gehen mit. Aber nur, wenn wir spätestens um zehn wieder zurück sind. Darauf geben wir euch unser Ehrenwort. Und großartig, Anni und Nani. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Dann öten wir von nun an ein gemeinsames Geheimnis. Denn unsere Eltern dürfen natürlich nicht das Geringste davon mitbekommen. Ah, na toll. Aber was soll's. Du sagst es, Nanni. Und zugesagt ist schließlich zugesagt. Ein schlechtes Gewissen plagte Hanni und Nani natürlich dennoch als sie, kurz nachdem Jacqueline und Babettes Eltern sich auf den Weg ins Theater gemacht hatten, ebenfalls mit den beiden Mädchen das Haus verließen. Als die vier jedoch um kurz vor acht in der Champs-Élysées, der bedeutendsten Einkaufsstraße von Paris, vor der Veranstaltungshalle eintrafen, machte Babette plötzlich ein betroffenes Gesicht. Oh, das darf doch nicht wahr sein! Hm? Was hast du denn, Babette? Seht ihr es denn nicht? Das steht da am Eingang. Komplett. Heißt das etwa, dass dass die Show ausverkauft ist, ganz klar. Aha. Tja, ihr beiden. Das war's dann ja wohl, hm? Wie, das war's dann ja wohl? Meint ihr etwa, wir lassen uns davon abschrecken? Babette und ich müssen da rein, um jeden Preis. Um jeden Preis? Wie meinst du das denn? Dass meine Schwester und ich uns unter keinen Umständen davon abhalten lassen, diese Shows zu besuchen. Ganz einfach. Ach, und wie wollt ihr das bitte anstellen? Kommt mit. Was habt ihr denn jetzt vor? Psst, Klappe alten und mitkommen. Oh, oh. Also, das gefällt mir gar nicht. Wo wollt ihr denn hin? Seht ihr die beiden Schiebefenster dort? Na klar. Was ist damit? Das sind die Toilettenfenster der Veranstaltungshalle. Okay. Die lassen sich auch von außen ganz einfach hochschieben. Na klar, wenn man zwei Meter groß ist. <lacht> Oder wenn ihr uns eine Räuberleiter macht. Mhm. Wie jetzt? Ich wollte doch nicht etwa daheimlich einsteigen, um die Modenschau besuchen zu können. Na, und ob! und ihr müsst uns dabei helfen. Sag mal, seid ihr völlig übergeschnappt? Was meint ihr, was los ist, wenn man uns dabei erwischt? Ihr beide müsst ja nicht mitkommen, wenn ihr Schieß habt. Aber Ach, ihr könnt uns doch zumindest helfen, da auch zu kommen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das nicht Also, bis will. eben hatte ich noch gedacht, dass wir jetzt Freundinnen sind. Aber Iris scheint eure Meinung ja ganz schnell wieder geändert zu haben. Meinst du wirklich, dass das etwas mit Freundschaft zu tun hat, wenn wir euch hier bei einer verbotenen Sache unterstützen? Ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, über moralische Standpunkte zu diskutieren. Die Show fängt schon in wenigen Minuten an und Babette und ich wollen unbedingt da rein. Ui, also, was ist? Nun, abt euch doch nicht so. Für euch ist es nur ein kurzer Angriff. Und ihr beide hättet endlich mal die Gelegenheit dazu, uns eure Zuneigung zu beweisen. Die Zwillinge zögerten kurz und sahen sich verunsichert an. Wenn sie Babette und Jacqueline diesen irrsinnigen Wunsch jetzt abschlagen würden, war ihnen klar, was ihnen den Rest ihres Paris-Aufenthaltes von den beiden blühen würde. Maßlose Verachtung und bittere Enttäuschung. Und so warfen sie entgegen jeder Vernunft, ihre Zweifel über Bord und stimmten dem gefährlichen Vorhaben zu. Also schön, wir helfen ruhig. Aber nur dieses eine Mal. Und wenn irgendetwas schiefgehen sollte, trifft uns keine Schuld, dass das klar ist. Das versteht sich ja wohl von selbst. Und jetzt los! Mach uns eine Räuberleiter, Anni. Mhm. Und du, Nanni, stehst Schmiere. Mhm. Also gut. Warte. So? Jetzt, komm! Ich bin drin! Und jetzt bin ich dran! Mhm. Und, äh, wann und wo treffen wir uns wieder? Um halb zehn kommen wir wieder raus. Aber dann durch den Ausgang vorne. Und jetzt, hilf mir, Anni! Mhm. Alles klar! Bis später dann! Hier in der Popa, que vrai! Oh non! La Prépose à la Toilette! Oh nein, was ist denn jetzt los? Die Toilettenfrau hat die beiden erwischt, Hanni. Oh. Verflixt. Jetzt schlägt sie auch noch Alarm. J'ai vous venez au S'il vous plaît, laissez-nous aller. Nous pas encore une fois. C'est trop tard. Allez, allez. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Der Fachmann hat Babette und Jacqueline abgeführt. Was machen wir denn jetzt, Nanny? Wir müssen den beiden doch helfen. So? <lacht> Meinst du nicht, dass es den beiden mal gut tun würde, selbst für ihren Mist gerade zu stehen? Naja, aber sie hatten doch gerade mit uns Frieden geschlossen. Frieden oder? geschlossen? Stellt sich bei dir denn nicht der gewisse Aha-Effekt ein? Wie der Aha-Effekt. Was meinst du damit? Von wegen Friedensangebot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns die beiden nur für ihre egoistischen Zwecke benutzt haben. Das musst du mir näher erklären. Babette und Jacqueline haben ganz sicher schon im Vorfeld gewusst, dass die Tickets für die Mondschau längst alle ausverkauft waren. Wieso das denn? Ist dir nicht aufgefallen, wie zielstrebig sie uns hierher auf den Hinterhof gelotst haben? Sie mussten ja noch nicht mal nach den Toilettenfenstern suchen. Sie liefen geradewegs hierher. Und das bedeutet, dass die beiden die ganze Sache bereits bis ins kleinste Detail geplant hatten. Dann haben sie uns also nur noch dafür gebraucht, als Räuberleiter hier zu halten. Hm. Das gibt's doch nicht. Ich bin mir meiner Sache ziemlich sicher. Sollen die beiden doch alleine aus dem Schlamassel kommen, Hanni. Verdient hätten sie es allemal. Ja, da hast du recht. Aber eine Sache vergisst du dabei, Nanni. Ja, und die wäre? Wir haben uns bei dieser Aktion mitschuldig gemacht hm. und den beiden ja erst ermöglicht, da reinzukommen. Hm. Wenn wir jetzt nicht versuchen, Jacqueline und Babette irgendwie wieder rauszuboxen, dann, dann handeln wir uns auch eine Menge Ärger ein. Oh Mann, ja, du hast recht. Und womöglich nicht nur von den Bardos, falls die denn auch noch Frau Theobald davon unterrichten. Also müssen wir handeln. Und dieses hm. Mal nicht nur aus Kameradschaftsgeist, sondern auch um unsere eigene Haut zu retten. Hast du schon eine Idee? Nicht die Spur. Aber irgendetwas muss uns einfallen. Und zwar schnell. Hm. Hanni und Nanni überlegten fieberhaft, welche Strategie sie anwenden konnten, um irgendwie zu erreichen, dass der Wachmann, der Jacqueline und Babette abgeführt hatte, die beiden Mädchen unbehelligt wieder laufen ließ. Doch als sie den Haupteingang erreicht hatten, waren sie vor Aufregung überhaupt nicht mehr in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn auch nur einen vernünftigen Satz auf Französisch zu formulieren. Und so wandten sich die Zwillinge direkt an eine der Frauen, die am Einlass die Tickets entgegennahm. Excusez, Mademoiselle. Uh, S'il vous plaît, uh, m'aidez? Qu'est-ce que je pour vous? C'est très urgent. Nos amis... Uh, Mensch, Nanni, was heißt denn bloß Toilettenfenster auf Französisch? Toilettenfenster? <lacht> <lacht> <lacht> la fenêtre des toilettes. Ah. Um, nos amis, augmenter son billet à travers la fenêtre des toilettes. Oui. Um, uh, Sekurité. Oui, oui. Prendre, um, <lacht> <lacht> Alors, Mithi, maintenant, tranquillement, essaye de parler lentement et clairement. Ganz ruhig bleiben und langsamer sprechen? <lacht> Erstmal können vor Aufregung. Naja, aber schön, ich probiere es mal. Mm. Um, nos deux amis était arrêté par une carte de sécurité. Oui, euh les deux sont secrètement entrés par une fenêtre et toilette et euh Roux hörte sich die Frau an der Einlasskontrolle an, was Nani ihr im radebrechenden Französisch so gut sie es eben konnte zu erklären versuchte. Und immer wieder bat sie darum, dass sie und Hanni zu dem Securitymann und Jacqueline und Babette vorgelassen wurden. Als Hanni vor Aufregung dann noch die Tränen in die Augen stiegen, zeigte die Frau schließlich ein Einsehen. Sie zog ein Sprechfunkgerät aus ihrer Tasche und verständigte einen Kollegen, der kurze Zeit später am Eingang erschien und die Zwillinge prüfend ansah. Sie sind die Mädchen? Ja, sie sind die Mädchen. So, so seid also die Komplizinnen von den beiden Einbrecherinnen, oder? Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Sie sprechen Deutsch. Ein Glück. Und, äh, was genau ist nun euer Anliegen? Was wollt ihr von mir? Äh, ich bin Nanni und das ist meine Schwester ja. Hanni. Ja. Wir sind zwei Gastschülerinnen hier in Paris und mhm. wohnen bei Jacqueline und Babette. Bitte, Sie müssen uns glauben, es, es war nur ein dummer und unüberlegter Streich. Ja, genau. Wir wollten ganz sicher keine Straftat begehen. Mhm. Denn wir waren es, die Jacqueline und Babette eine Räuberleiter gemacht haben, damit sie durch das Fenster einsteigen konnten. Ah, hallo. Ja, und, und wenn die beiden jetzt verhaftet werden, dann, dann kriegen nicht nur sie, sondern auch wir eine Menge Ärger. Mhm. Und, und wir fliegen vielleicht sogar in Deutschland von unserer Schule. Bitte, können Sie nicht mal ein Auge zudrücken und die beiden wieder laufen lassen? Sie würden so etwas sicher nicht noch einmal tun, da sind wir uns ganz sicher. Ah, tut mir leid, aber so einfach ist das nicht. Oh, bitte. Wenn wir jetzt einen Schulverweis bekommen... Was sollen wir dann machen? Ja. Ach, aber nun weint doch nicht gleich. Eh? Ich habe solche Angst. Wirklich. Das müssen Sie mir glauben. Na dann, kommt mal mit. Weg ja, danke. Stumm folgten die Zwillinge dem Mann in der schwarzen Dienstuniform bis zu einem Büro. Dort stand eine Bank. Hier sollten die beiden Platz nehmen und warten. Nachdem der Mann hinter der Tür verschwunden war, verstrichen die Minuten quälend langsam. Hanni und Nanni wagten kein Wort zu sagen und blickten sich nur schweigend an. Doch schließlich wurde die Tür geöffnet und der Mann trat wieder auf den Flur. Ihm folgten, mit hängenden Köpfen und ziemlich kleinlaut, Jacqueline und Babette. So, Anni und Nani, da habt ihr eure beiden Freundinnen wohlbehalten zurück. Den Kopf haben wir ihnen nicht abgerissen, dafür aber gründlich gewaschen. Wie jetzt? Heißt das etwa... Ich meine, sie... Oh, dass ihr vier jetzt alle wit-wit wieder nach Hause gehen dürft, und zwar auf direktem Wege, damit ihr unterwegs keinen weiteren Unsinn mehr heranstellt. So? Und äh, sie informieren Jacquelines und Babets Eltern nicht und machen keine Meldung bei der Polizei? Aber nur, wenn ihr mir versprecht, euch in Zukunft brav gesittet und anständig zu verreiten, ne? Gebt ihr mir darauf alle eure Worte? Ui, ui, ui, hey, Ja, ja natürlich! Und euch, Babette und Jacqueline, möchte ich noch etwas sagen. Ohne Anni und Nani hätte ich euch kurzer Rand der Bodhisatt ausgeliefert. Und Doch die beiden haben sich mit ganzem Herzen für eure Freilassung eingesetzt. Da habt ihr wirklich zwei echte Freundinnen, ne? Ich hoffe, dass euch das bewusst ist und ihr das zu schätzen wisst. Oui, oui, oui, d'accord. Ah, ja, und nun geht's – Schließlich habe ich heute noch etwas anderes zu tun, ne? – Einverstanden. Danke. – Merci beaucoup. – Bonne soirée. – Auf Wiedersehen. Mm. – Lieber nicht, Anni und Nanni. Oh, lieber nicht. – Adieu. Ah, – Allez, allez. Ziemlich zerknirscht. Dennoch von einer Zentnerlast befreit, trotteten Jacqueline und Babette kurze Zeit später auf dem Champs-Élysées neben den Zwillingen her. Doch schließlich brachen die beiden Französinnen ihr betretenes Schweigen. Dass ihr das für uns getan habt, Anni und Nani, wo wir uns euch gegenüber doch so schäbisch veralten haben. Das können wir niemals wieder gut machen. Ach, wisst ihr, bei uns in Deutschland gibt es ein bekanntes Sprichwort. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und außerdem habt ihr uns heute Mittag ja auch schon erklärt, dass sich eure Abneigung eigentlich gar nicht gegen uns gerichtet hat, sondern eher gegen eure Eltern. Obwohl die euch bestimmt auch nichts Schlechtes wollten. Eher im Gegenteil. Das ist mir ja jetzt auch klar geworden. Denn wenn man das Ganze mal genauer betrachtet, haben uns Mama und Papa die tollsten Freundinnen ins Ausgeholt, die man sich nur denken Na, kann. Na nun übertreibt man nicht, Jacqueline. Aber meine Schwester hat doch recht. Von den anderen Mädchen, mit denen wir befreundet sind, hätte sich keine getraut, uns wieder aus der Höhle des Löwen zu befreien. Mhm. Das war wirklich mutig, edel und ganz großes Kino. Das vergessen wir euch nie. Mhm. Wie können wir das je wieder gut machen? Also, ähm, ich wüsste da schon was. Und das wäre? Naja, übermorgen treten wir ja schon wieder den Rückflug an. Und bis dahin müssen Nanni und ich noch unbedingt auf den Eiffelturm. Wie wäre es, wenn ihr uns dorthin einfach begleitet? Na klar sind wir dabei, mit dem größten Vergnügen. Klasse, dann ist die Sache hiermit geritzt. Aber jetzt sollten wir erstmal schleunigst einen Zahn zulegen, damit wir noch rechtzeitig wieder zu Hause sind, bevor eure Eltern aus dem Theater zurückkommen. Ach, ja. Denn schließlich sollen die ja nichts von unserem nächtlichen Ausflug mitbekommen. Oh, yeah. <lacht> Am Abend vor der Abreise stand in Lindenhof unterdessen der französische Abend an, den Monique, Francine und ihre Freundinnen heimlich mit Hilfe der Köchin organisiert hatten. Die Schülerinnen hatten sich im Speisesaal versammelt und bestaunten die französische Dekoration, mit der die Mädchen den Saal geschmückt hatten. Fähnchen in den Landesfarben Frankreichs, blau, weiß und rot und bunte Girlanden gaben dem Speisesaal ein festliches Aussehen. Nachdem auch die Direktorin an ihrem Platz war, wurde es langsam ruhiger und alle setzten sich. Dann erhob sich Monique und wandte sich an die Schülerinnen. Also, alle mal eher irren. Wir, meine Schwester Francine und ich, möchten uns mit diesem kleinen Fest dafür bedanken, dass wir ihr so herzlich aufgenommen wurden. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und eine Menge gelernt. Und deshalb gibt es heute für alle Soupe à l'Oignon, eine original französische Zwiebelsuppe. Wir müssen gestehen, dass wir den Lindenhofmädchen nicht lange etwas vormachen konnten. Sie haben sofort gemerkt, dass wir mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Eigentlich war ja abgemacht, dass wir das Geheim halten um die Mädchen zum Französisch-Sprechen anzuhalten. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ja, und dann war die Versuchung einfach zu groß, liebe Mademoiselle. Und wir haben sie ein bisschen aufs Glatteis geführt. Können wir oh. uns denn auch einmal verzeihen? Mon Dieu, diese Mädchen. Immer wieder falle ich auf eure streiche herein. Ja, mhm. Vielen Dank, Monique und Francine diese nette Idee, uns einen französischen Abend auszurichten. Die Zwiebelsuppe duftet herrlich. Und ich werde mich deshalb kurz fassen. Also es war nicht richtig, euch beide zur Geheimhaltung zu verpflichten. Zumal das bei unseren blitzgescheiten Schülerinnen ohnehin zwecklos ist. Man kann ihnen einfach nichts vormachen. Ich denke... Wir haben daraus alle etwas gelernt, wenn es auch nicht auf dem Lehrplan steht. Ehrlich wert am längsten. Und mit diesen Worten wünsche ich uns allen einen guten Appetit. Guten Appetit! Schade, Monique und Francine, dass ihr morgen schon wieder nach Paris zurückfliegt. Ja, das finden wir auch. Aber auf eines könnt ihr euch verlassen. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Schön! Ah. <lacht> ja! Yeah. Yeah. Tja, es war schon verrückt, denn wieso und weshalb in Paris das Eis zwischen Jacqueline Babette und den Zwillingen erst kurz vor dem Rückflug zum Lindenhof gebrochen war, konnten sich vor allem die Eltern der beiden Französinnen nur sehr schwer erklären. Doch die vier Freundinnen hatten sich geschworen, den Mantel des Schweigens über ihr nächtliches Erlebnis zu legen. Und so konnten sich Madame und Monsieur Bardot, statt eine Antwort auf ihre Frage zu erhalten, nur wundern. Ja, jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Oh, nee. Eben kam der letzte Aufruf für unsere Maschine. Aber schön, dass ihr uns noch zum Flughafen begleitet habt, Jacqueline und Babette. Okay. Oh, na hör mal, das war ja wohl selbstverständlich. Mhm. Und dazu sind echte Freundinnen ja wohl da, okay. oder? Ach so, da. da seid mir wirklich ein Rätselmädchen. Oh, la la, Surprise. Was ist passiert, dass ihr eure Meinung so plötzlich geändert habt? Oh, Papa, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Du sagst es, Babette. <lacht> und ganz Paris steht eh gerade wieder unter einer großen Itzeglocke. Da ah. Das schadet ein bisschen Abgehälung nicht im Geringsten. <lacht> also, jetzt müssen wir aber wirklich... Kommt ihr uns denn noch einmal besuchen, Anni und Nanni? Mhm. Ihr habt doch noch längst nicht alles von Paris gesehen, oui? Mhm. Diese Einladung nehmen wir gerne an. Mhm. Obwohl? Mhm. Obwohl was? Eigentlich seid ihr doch erstmal dran, uns im Lindenhof zu besuchen. Oh. Also wenn ihr uns so direkt fragt, wir sind dabei. Ui, ja, herrlich. Cool. Und wir können euch jetzt schon garantieren, dass wir dort gemeinsam eine Menge Spaß haben werden. <lacht> <lacht> <ist> <lacht> Danny, schau dir was? mal das Empfangskomitee davon an. <lacht> Jenny, Fis, Hilda und Ellie, sie sind extra zum Flughafen gekommen, um uns abzuholen. <lacht> toll! <lacht> sie haben uns gesehen und sag mal, Wer sind denn die beiden Mädchen da neben? Etwa <lacht> nehmen deinen Koffer und komm endlich. Ja. <lacht> Hallo. Das ist ja toll, dass ihr oh, uns sind. <lacht> ja. was machen wir? Was machen euch? Darf ich vorstellen, Zwillinge, das sind Monique und Francine aus Paris. Aha. Unser Gastschüler. Aber ihr Rückflug ist schon in einer halben Stunde, leider. Da konnten wir natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die beiden hier hinbringen und euch, Hanni und Nanni, hier abholen. Ja, ja ganz, ganz toll. toll. Also wir hatten mit Monique und Francine eine Menge Spaß in Lindenhof. Aber richtig. Aber wie ist es euch denn in Paris ergangen, Hanni und Nanni? Hm. na ja. Hm. Also, alles in allem war's zum Schluss ein großer Erfolg. Alles in ja, allem? Ich mein, wie meint ihr das denn? Ach, das erzählen wir euch nachher in aller Ruhe. <lacht> ja, genau. Ja, das, das ist ja keine Zeit mehr. Francine und Monique müssen jetzt durch den Sicherheitscheck. Also heißt das oh. Abschied nehmen. Ja. Also los. Ja. Ruhe, Ruhe. jetzt Ruhe. Ja, genau. mal an Ritzt auf. Die Passagiere des Fluges 1747 nach Paris werden gebeten, sich zur Halle See zu begeben.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 Sie gelacht, aber ist Ärger in Sicht, willst, dass du mit mir sprichst, dass du mit mir sprichst. Wir sind Honey und Nanny. Das cool Sieh, du festest meine Sorgen, bei dir bin ich geborgen. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kennst du bauen.